‫הדברים האלה גידל המלך אחשורוש ‫את המן בין המדתה האגגי, ‫וי נשאהו וישם את כסאו ‫מעל כל השרים אשר איתו. וכל עבדי המלך אשר בשאר המלך קורעים ומשתהווים להמן כי כן צבלות המלך ומרדכי לא יכרע ולא ישתהווה ויאמרו עבדי המלך אשר בשאר המלך למרדכי מדוע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 הגורל לפני המן מיום ליום ומחודש לחודש שנמעשר וחודש אדר ויאמר המן למלך אחשורוש ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך ודעתיהם שונות מכל עם ואת דעתי המלך אינם עושים ולמלך אין שווה להניח אם על המלך טוב ייכתב לאבדם ועשרת אלפים ככר כסף אשכול על ידי עושה המלאכה להביא אל גנזי המלך ויעשר המלך את טבעתו מעל ידו ויתנח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 להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טאפ ונשים ביום אחד בשלושה עשר לחודש שנים עשר וחודש אדר ושללם לבוס